Така, як ото носять поліклініку на аналіз, хоча поруч поліклініки ніякої не було, на відстані кількох мікрорайонів. Це була зупинка «Водозавод», назва, яку не розуміли навіть найстаріші мешканці тут. Байдуже, боля бо знала так чи інакше, а жоден з них повсю зупинку не про мене. Район не фільтрувався наскрізною трасою, і тому всяк живучи в апендексі мусить з'явитися тут, де петлею огортав тролейбус клумбу, яку витоптували пасажири, бо щоразу не знали, де він зупиниться. Тролейбус був хитрий, хотів висадити їх в одному місці, а набратися нових в іншому. І коли Оля вийшла з нього, притискаючи баночку, аби не розхлюпати, то вмить лишилася одна. Нато обкинувся в протилежний бік. Бо якщо не відскочиш то можеш знову опинитися в салоні. Нова навала пасажирів залегко здатна втягнути туди і не лише Олю з баночкою. Тому вона постановила за краще, Сісти посередині хлумби І звідтам чатувати А Костюченка знову не було і не було Бо це був Костюченко дуже хитрий хлопець І такого залегко прогавити навіть не в юрбі Танька знала про нього все Одолі І тому казала Він хитрован Ну і ми, слава Богу, не діти. Даєть мене на чотири цицьки. Ти зроби з ним от що. Запроси його на день народження. Бо вона була дуже хитра, хоч і подруга Олі. Ні, не прийде, похнюпилась та. Чому? Бо він дуже хитрий, він ні разу не прийшов. Він думав, що я заману посватать. Танька знала цю людську породу і тому сказала а ти йому перш ніж запросить, одразу скажи, що не треба подарунка, і він прийде. Скажи, що зробиш салат, Олів'є. Я не вмію. А він же не знає. Скажи, що буде салат. Вони, гади, його чомусь дуже люблять. дають мене на моє чотирицецьки, якщо брешу. І що можна без подарунка? Вони, гади, це теж люблять. Тепер, сидячи на клумбі, Оля бачила, звідки ляті квіти були, які в той день припер Костюченко. Ну що ж, Однако оба їх тут витоптали, а так він з'явився з розкішним букетом, що вона на силу не заплакала, бо він квітів ніколи не дарував, а тільки бутилку, яку сам і випивав. Їй не наливав, бо... «Бо в жінок оргазм, якщо випить, притупляється. І притупляється настільки, що може навіть назавжди пропасти», – пояснював він ретельно їй. На що він був щедрий – це на пояснення. А у чоловіків – навпаки. Їм треба пити до того, а жінкам після. Правда, після він не лишав бо примудрявся в перерві викурити цигарку і додудлити, що лишилося від першого разу, він і сам щиро вірив, наче настане час, що Оля здобуде півпляшки чи чверть, навіть коли її виставляла вона, нічого на потім не лишалось. Як ця маленька баночка з жовтою рідиною, вона теж буде порожнісінькою, Ось що є в неї, щоби віддячить. Сонце стояло скисно і проникало туди до середини навіть крізь паперового пакетика, і скрившись усередині. Танька тоді все точно продумала так точно, що сама не прийшла. З'явився Костюченко на годину раніше, як завжди, прорахував, наче прийшов допомагать а насправді, щоб підкріпитись, що навіть не приставав, доки нарізав сало ковбасу. От чого грузини розумні, повчав він її чи ковбасу грузинами, бо вони закусюють наперед, а не після, бо вони розумні і не псують шлюнка, щоб у його пустого заливати. Цюкав він товсто, не тому, що поспішав, а щоб обрізки були грубші, які він тут же долав, аби не псували на тюрморт. Хлід він порізати забув. Добре, що Оля, графина в нього забрала, бо він би забув, чого його і запрошено.